Залунала сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. За кілька хвилин в кухні з'явилися Еміль та Террі, обидва кудлаті та заспані. Чобітка під подушкою знайшов? Вмить пожвавішав мілік, гледівши, що я вже не сплю. Террі, перевіривши миску порожня, застрибнув на диван і вклався на мою випрану футболку. Знайшов, підтвердив я. Ну, я не думаю, що повинен з тобою гратися. А ти не думай, ти грай. От коли Іраклі Петрович, пам'ятаєш його, так от коли Іраклій Петрович просто грав в карти, а він був гравцем, він був непереможним. А от коли він почав міркувати про те, а чи варто грати в карти, налякав фортуну. Скінчилася його картогральна кар'єра, а він на цих статках. Кооператив побудував, розумієш? Ти до школи за бізнесся, я. Треба покласти всіх цих стареньких саранських, цікаво, як їх звали, коли вони не були старенькими, Іраклія Петровича, дядька Тараса, Олеську, Аліка, Неонілку, Жоріка, Ельку, Іраїду разом з Іллями Расвєтовичами, кого я там ще забув, до колби Гестапо і ніколи не відкривати. А мені не треба сьогодні до школи. Сьогодні за розкладом День неважливих предметів. Я буду готуватися до Академ концерту цілий день, що правда, з перервами. Тому погуляю з а ще мені треба цунамі вигуляти. Ти ключа де поклав? Якого ключа? Тамарантонівського. Тамарантонівські ключі тарантинівські стрічки, тамариск, тарталетки, тарантас. Цікаво, то ось для чого вона його мені передала, зрозуміло, у вітальні. Я думав про те, що залишатися за таких умов вдома – самогубство. Емілю, сніданок собі приготуй сам, наодуй тері, а я пішов до себе працювати. Тримайтеся, хлопці. Гестапо налив собі велику чашку чаю та подався геть. До себе він пішов. Ви це чули? «Ти снідав?» – запитав малий. Я сказав, що поснідаю в місті. І відразу ж зрозумів, що дійсно буду звідси вшиватися. Ех, кавоман ти нещасний! Не можна дозволяти собі від чогось залежати. Залежність псує карму. Я можу зробити тобі напій стертого шоколаду, з того, що... «Ми вчора не встигли затягти до носа». «Не кава, звісно, але трохи тебе попустить». «Це хто робив ці казкові напої? Старенька Саранська? Гаррі Поттер?» – гмикнув я. «Ні, старенька Саранська не може пити каву та їсти шоколад. Тиск зависокий. Натомість в неї завжди є чорноплідна горобина, мате та перець чилі. «Це ще для чого? Для ворожби?» Можливо, можна використовувати і для ворожби. Точно не знаю. Старенька Саранська вживає це для зниження тиску. Додає в мате перцю чілі і п'є. І тиск трамблям скотився, а я буду млинці з сиром. Для зниження тиску? Для підвищення імунітету? Ти коли повернешся? Не знаю, що... «Ти хоча б пообідати прийшов, буде щось свіженьке, замість знову споживати сміття. Побачимо. Про чобіт не забувай, я ж старався. Окей, окей, все, сідай грати. Мені ще із собакою виходити. Аго, куди ти? Зайди до батька сказати йому «бувай». Це ще навіщо, бо в нашій родині так заведено, що батько не турбувався, куди ти подівся». Я не думаю, що він аж так турбуватиметься. Буде, буде. Я його знаю. Е, е, я пішов до побачення. Щасти, Павле, дякую, що попередив. Гестапо вийшов з кухні, зайшов в мою свою кімнату і перетворився на іншу людину. Неймовірно. На п'ятому поверсі мій ліфтовий простір стиснули вазука та її господар, визначений міліком як ММ. Я вирішив, що слід привітатися. «О!» – сказав ММ. Сука-вазука нічого не сказала. «Я завмер, очікуючи, коли людина промовляє до тебе «О!», в більшості випадків цим «О!» вона не обмежується. Так воно і було». Це ж твій малий патлати обносок з німбом на головесті. Взагалі, я не звик, коли люди, з якими я раніше навіть не вітався, кидають мене подібними запитаннями, тому перепросив. Та не треба мені ці перепрошую. Ти йому перекажи. Ще раз почую чи побачу, як він підбрехуватиме щось у мій бік, я цей німб до його голови цвяхами приб'ю, зрозуміло? «Що таке?» «Саме таке!» В голові крутилося Айвона Біла в баю. «Ми доїхали, як на Мерлін, ви занадто агресивна постить», – сказав йому я. «Не будете шануватися, можете так погано скінчити». Не переказуватиму, що почула моя спина від ММ. сука зука ж сказала мені у